Марта впізнала старого. Це був той самий Мірошник, що підвозив її до колодязі. «Кого спалять дідусю?» запитала вона і спішилася. «Та зачекай, Михале, тобі, аби тільки рубати». «Новіщо вибитель квапитися Мірошнику? У твоєму віці даремно воза по дорогах навскач не ганяють як весняне небо погляд старого став більш-менш осмисленим сам мірошник задихав рівніше і схопився за край воза Видно, ноги відмовлялися тримати зношене тіло а дочко Бог тебе послав не інакше брата мого палять молодшенького кажуть шаклон нечистому продався Може, чула? Стах теж мукомов, як і я. Богоєцький війд із сухосацьким зумовилися, людей намовили. А люди в нас добра не пам'ятають, тим, що мірошник той чоклон. Сім десятків років на одному місці все було добре, а на 71-му загомоніли. І корови в бугайцях погано дояться, і дівчина минулого року в річці біля млина втопилася, а тіла не знайшли, і вовки знахабніли серед білого дня худобу ріжу. Вчора ж знову змія бачили в небі, кружляв надвечір над млином. інакше як сам харнась не це бачив, коли з корчми додому повз. Дочко рідна, ти на коні, лити в обитих, облагай когось із святих отців у бугайці їхати. Нехай святим судом судять, праведним, нехай не дадуть пропасти безневинні душі». Абат Ян вибрався з візка і підійшов до розсвильовного мірушника. Старий під сліповото а далі, упізнавши Тенецького ігумена, кинувся тому в ноги і втретє взявся переказувати трагічну історію свого брата, звинуваченого в чаклонстві та у зв'язках із сатаною. Короткими і точними запитаннями Абат не давав Мірошникові збитися на менівці, не вертав його до головних подій, інакше довелося б вислухати весь життєпець бугайців от гулящої жінки нинішнього Віта до вічно п'яного Харнася роби. Та ось він нарешті повернувся до Марти і Михала. «Все тобі не відень!» розвів руками, заваживши, як Марта записала губу. «Забула, мава, ті, як вона в наших місцях!» «Бачу, забула!» Михале, ви їдьте лісом на простець. там дорога вторована. Не тільки верхня, а й на кареті шестернею можна проїхати. А я в цій богайці поверну. Бо ж спалять діда і не перехрестяться. Спалять, і личко Мірошникові зморщилося, як печене яблуко, за потекли скупі старечі сльози. Ой, спалять! То, може, разом поїдемо з горів, був бо Войвода райцеш, але Батіян заперечно похитав головою. Не треба, Михалику. Ні до чого. Я, священик, мене вони послухають, а ти запальний у нас з'явився в богайці з гайдуком та мартою. у упоперек, почнеш палашем махати, а мужики за сокири схоплять. Тут не Відень і навіть не твій виснич, де холопи спину вирівнювати розлучилися. До того ж, якщо ти потрібен мардолі розбійникові, от в селах чутки гучно лунають, завтра Мардолі донесуть, де ти та що ти.